Обикновено и божествено съзнание 39-та лекция от младежки окултен клас 8-ма година Изнесена от учителя на 5 юли 1929 година София Размишление Кои неща в живота са важни? Според някои, важни неща са тези, които човек вижда. Според други, важни неща са тези, които човек съзнава. Представете си, че един учен изпитва голям глад, по особени причини не е ял два-три дни. Отива на работа, иска да свърши всичко, което му е дадено като задача, но нищо не може да направи. Мисълта му е заета само с едно – да намери хляб и да се нахрани. Среща приятели, разговаря с тях, те му посочват различни картини, обръщат вниманието му към красотата на природата, но нищо не го задоволява. Той вижда красивите картини, вижда радостните и задоволени лица на хората, но това не го храни. Единственото важно нещо, което занимава ума, сърцето и съзнанието му, е хлябът. И музикант, и художник да сте, щом сте гладен, най-важното нещо за вас е хлябът, който изпълва съзнанието ви. Щом се нахраните, хлябът изчезва от съзнанието ви. Значи и хлябът не е най-важното нещо. Хората ядат, растат, развиват се и умират. Какво остава от тях? Само онова, което те са възприели и обработили. Един ден човек вижда как Слънцето изгрява и залязва но то не е реалното. Това, което човек възприема от Слънцето и го обработва в себе си, то е реално. То го следва навсякъде. Той носи реалното постоянно със себе си и затова казваме, че реалните неща са непреривни. Те никога не губят цената си. Напротив, колкото повече време минава, толкова по-ценни стават. Истинско реално желание това, което никога не изгасва. Някой иска да изучава музика, но след две-три години желанието му изчезва. Друг иска да стане художник, но след няколко месеца желанието му изчезва. Това не са истински желания, те нямат нищо общо с реалността. Трети обича да се моли, минава за религиозен, но след известно време престава да се моли, тръгва по друг път, Значи, религиозното чувство в него е било слабо. Нямало е дълбоки корени и лесно е изсъхнало. Неща, които се явяват и скоро изчезват, те не са реални. Фигура една На фигура една виждате две концентрични окръжности една крива вълнообразна линия, която пресича окръжностите. Силите, които действат в концентричните кръгове са равномерни. Силите, които действат върху Вълнообразната линия са крайно интензивни и експанзивни. В случая вие виждате окръжностите, виждате и Вълнообразната линия и казвате, че те са реални величини, защото в тях действат сили. Всъщност реалността е в силите, които действат в тях, а не в самите величини, които се образуват под влиянието на силите, ако силите не действаха, величините нямаше да съществуват. Какво представлява правата линия? Път изминат от една точка. При движението на точката се образува права линия или най-късото разстояние между две точки се нарича права линия. Двете точки се движат в две противоположни посоки. Само така се образува правата линия. Това показва, че двете точки играят важна роля навсякъде. За да се прояви идея в човека, нужни са две противоположни мисли. За да се прояви някакво чувство, пак са нужни две противоположни чувства. Въпреки това, казва се, че човек трябва да има една основна идея, едно основно чувство. И това е вярно, но за да се прояви основната идея или основното чувство, в човека са действали две противоположни идеи и две противоположни чувства. Сама ръка нищо не върши. Две ръце всичко могат да направят. За да се роди една велика идея, други две идеи трябва да се стълкновят. Някой се оплаква, че паметта му отслабнала. Нищо не памни. Защо не памни? Защото в ума и в сърцето му не са се стълкновили две противоположни мисли и чувства. Как ще забравите онази мисъл, която се е стълкновила с някоя противоположна на нея, Представете си, че вие мислите върху мира в света, върху вътрешния мир в човека и в този момент дойде някой отвън и ви набие добре. След това, вие ще памните мисълта си с години, ще памните и мислите, които ви е казал Анзи, който е посегнал върху вас. Следователно, всяка мисъл, на която вибрациите са по-силни от вибрациите на вашите мисли, остава паметна за вас. Кога страда човек? Когато съзнанието на онзи, който му причинява някаква балка, е по-силно от неговото съзнание. Когато човек се радва, когато съзнанието на онзи, който му причинява балка, е по-слабо от неговото, с други думи казано, човек страда, когато обикновеното му съзнание не е свързано с неговото више, с божественото съзнание. И се радва, когато между обикновеното и висшето му съзнание има тясна, правилна връзка. Каже ли някой, че страда, нищо друго не му остава, освен да съедини своето нищо обикновено съзнание с Божественото, т.е. с възвишеното, благородното начало в себе си. Само така човек може да постигне своите благородни и възвишени идеали. Без връзка между обикновеното съзнание и свръхсъзнанието, никаква благородна работа не може да се свърши. Често учениците се оплакват, че нямат успех в училище. Учат много, а малко придобиват. Завършват със среден успех. Защо? Няма връзка между обикновеното съзнание и свръхсъзнанието им. Срещнете ли ученик, у когато съществува връзка между двете съзнания, ще знаете, че учителите са разположени към него и ще завърши с отличен успех. Невъзможно учителя да скъса ученик, о когато обикновеното съзнание и свръхсъзнанието му са в хармония и да желая да го скъса не може, защото хармоничната връзка между двете съзнания на ученика действа благоприятно върху учителя. Той става весел, разположен, поглежда с усмивка към ученика и последният дава добър отговор. И тъй, за да има разположението на професора си, студента трябва да се смири Смирението подразбира, проява на божественото съзнание. Щом го прояви, студентът въздейства вече на своя професор, о когато също се проявява висшето съзнание. Така между тях се създава връзка. Професорът се вслушва в отговорите на студента и му помага да издържи изпита си добре. Поискали ли студента да доказва на професора знанията си, последният ще го скъса. Какви знания има студентът? Той не знае повече от професора си, а може само да покаже какво е научил от него. Може ли да направи това, професорът ще бъде доволен от него. На същото основание, ако искате да задоволите един поет, декламирайте неговите стихове, а не вашите. Той ще ви слуша, ще ви благодари и ще ви стане добър приятел. Невъзможно е студентът да стои по-горе от своя професор – да се мисли друго яче, това значи професорът да е престанал да работи. Щом спре на едно място, студентът ще го настигне, но докато професорът върви напред, студентът никога няма да го настигне. С други думи казано, невъзможно е обикновеното човешко съзнание да стои по-високо от божественото съзнание. На първо място е божественото съзнание, а след него идва човешкото или обикновеното. Погрешките на съвременните хора се дължат на факта, че младият иска да докаже на стария, че знае повече от Него, и Старият иска да докаже на младия същото. Младият иска да докаже на стария още, че е по-силен от него. Докато живее във висшето съзнание, Старият всякога ще бъде по-силен от младия. Ако живее в обикновеното съзнание, а младият в Божественото, той наистина ще бъде по-силен от Стария. Силата на човека се крие в неговото висше съзнание. Който започва с материализма, а свършва с идеализма, е вътрешно млад човек. Който започва с идеализма, а свършва с материализма, е вътрешно стар. Материализмът има отношение към обикновеното, т.е. към човешкото съзнание. Идеализмът има отношение към божественото съзнание. то дава сила на човека, да реализира копнежите на своята душа. Стремете се да запазите връзката между божественото и обикновеното съзнание. Така непостижимите неща стават постижими. Прекъснали за тази връзка, човек не може да учи, да работи и каквито и усилия да прави, резултатите му са слаби, а понякога няма резултати. Хранете ума си с положителни мисли, за да поддържате връзката си с божественото съзнание. Кажеш ли, че от теб нищо не може да стане, ти сам късаш тази връзка. Не вежа съм. Не, не си не вежа, но си скъсал връзката между божественото и обикновеното съзнание. Грешен съм. Скъсал си връзката. Възстанови тази връзка и ще станеш праведен. Беден съм. Не си беден. Възстанови скъсаната връзка и богатството само по себе си ще потече. От теб зависи да бъдеш богат и почтен човек. Като дадеш някакво обещание, изпълни го, не отлагай. Така ще се научиш да използваш моментите, а всеки момент носи свои блага и богатства. Като не изпълни обещанието си, човек започва да се извинява, да търси причините вън от себе си. Никакви извинения не помагат. Всяко неизпълнение показва прекъсване на връзката, между Божественото и Обикновеното съзнание. Ще възстановиш тази връзка и ще изпълниш обещанието си. Да се възстанови връзката между Божественото и Обикновеното съзнание на човека означава да се възстанови връзката между ума и сърцето, между душата и духа. Всяко неразположение, всяко смущение се дължи на прекъсване на тази връзка. За да придобиете разположението си, вземете два конеца и направете връзката. Ще кажете, че не разбирате как се прави това. Първо ще вярвате в силата на връзката, а после ще я разберете. Какво знаете, когато ви поканят някъде на обяд? Знаете ли какво ще ядете? Нищо не знаете. Вие вярвате, че сте поканени на обяд, че ще ви окощат добре, и след като се нахраните, знаете вече какво сте яли. Щом се нахраниш, ти оживяваш, ставаш добър, весел, разположен. Това значи възстановяване на връзката между обикновеното и пошественото съзнание. Когато ставате сутрин от сън, правете следното упражнение. Седнете спокойно на стол, повдигнете ума си към Бога и кажете: Господи, Помогни ми да направя връзка между обикновеното и Божественото си съзнание. Размишлявайте върху тази връзка 5 минути и започнете работата си. Вечер, преди лягане, благодарете за помощта, която ви е дадена през деня и пак помислете за силата, която се крие в тази връзка. Не очаквайте големи резултати изведнъж. Радвайте се, ако сте придобили даже микроскопичен резултат. Силата на нещата се крие в тяхното съединяване, а, в... а не в разъединяването им. Само с обикновеното съзнание нищо не можеш да направиш и само с божественото съзнание нищо не можеш да направиш, но двете съзнания свързани заедно представляват велика сила. Каква представлява божественото съзнание? Висок планински връх. Какво представлява обикновеното съзнание? Долина. За да се ползва долината от благата на планината, между тях трябва да има връзка, по която енергиите на височината да слизат долината. Водата тече отгоре надолу, а не отдолу нагоре. Обикновеното съзнание е от робота, в която се реализират всички възможности. Божественото съзнание покрие в себе си условията за тяхното реализиране. Ще кажете, че за това е нужна воля. Който има отличен ум и отлично сърце, обединени в едно цяло, той разполага и с отлична воля. Не може синът да е добър, а бащата и майката да не са добри. Там, където волята е силна и разумна, умът и сърцето са също разумни. Две разумни същества, от които едното живее на слънцето, а другото на земята – могат да си подадат ръце по-лесно и да направят връзка помежду си, отколкото две разумни същества, които живеят в една стая. Първите са близки с родни души, а вторите далечни, чужди едно на друго. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 39 та лекция Изнесена на 5 юли 1929 г. Сафия.